2. Полковник Джеймс Робінс із хвилину розглядав гнили, екзгумований труп на стільниці в морзі, зосередивши увагу на тому, що процес розпаду зробив стілом, яке пролежало під землею трохи більше року. Поглянув на голову, спотворену пострілом з рушниці, який позбавив третини черепа разом із життям, людини, котра, ймовірно, зрадила людство відразу трьом ворожим расам. Потім підняв очі на капітана Вінтерса медичного експерта станції «Фенікс». «Скажіть мені, що це тіло доктора Бутена», – мовив полковник Робінс. «Так, це воно», – відповів Вінтерс. «І водночас не воно». «Знаєте, Теде, саме такого експертного висновку мені не вистачало, щоб мати змогу отримати від генерала Медсона добрячого копняка», – зауважив полковник Робінс. «Наскільки розумію, до пояснити не опустишся». «Вибач, капітан Вінтерс показав на труп на столі. З погляду генетичного аналізу, це саме твоя людина. Доктор Бутен був колоністом, що означає, що у тіло військового його ніколи не переміщували. Отже, тіло має повний набір первинних ДНК. Я виконав стандартну процедуру тестування. Це тіло містить ДНК Бутена. Потім, заради жарту, провів ще тест мітохондріальної РНК. І знову повний збіг. У чому тоді проблема? – спитав Робінс. Проблема в рості кісток, – пояснив Вінтерс. У реальному Всесвіті характер росту кісток людини залежить від умов довколишнього середовища, зокрема таких як харчування чи фізичні навантаження. Якщо пожити якийсь час на планеті з підвищеною силою тяжіння, а потім перебратися на планету з низькою гравітацією, це позначається на рості кісток. Переломи також будуть помітні. Отже, за кістками можна дослідити історію життя людини. Вінтер підняв фрагмент лівої ноги трупа, відрізаної від решти тіла, і вказав на поперечний розріз стигнової кістки. Тут бачимо надзвичайно плавне нарощення кісткового матеріалу. Жодних слідів зовнішнього впливу чи травм, лише нормальний ріст в умовах чудового харчування та безстресових ситуацій. Бутен родом з Фенікса, зауважив Робінс. А його колонізували майже два століття тому. І це зовсім не якась заштатна планетка, де треба боротися за виживання і харчування. Може і так, але все одно щось не збігається, заперечив Вінтерс. Навіть у найцивілізованішому зі світів можна звалити зі сходів чи поламати кістки, займаючись спортом. Звісно, можливо прожити життя і без переломів. Але чи багато знайдеться таких людей? Робінс похитав головою. А ось цьому хлопцю вдалося. Хоча насправді це і не так, оскільки в його медичній картці зазначено, що він зламав ногу. Саме цю ногу. Вінтер спотряс обрубком. 16-річним. Невдале падіння на лижах. Він наїхав на валун, що спричинило перелом стигнової та великого кісток. А тут ми такого не бачимо. Я чую, що медицина в наш час проможна творити дива, зауважив Робінс. Вона і справді дуже професійна, дякую, відізвався Вінтерс. Але дива вона не творить. Не можна з'єднати без сліду зламану стигнову кістку. І навіть якби бутину пощастило прожити життя без переломів, це не пояснює рівномірний характер нарощування кісток. Такого можна домогтися лише без будь-яких стресових ситуацій. Для цього б те не довелося прожити життя у кімнаті з м'якими стінами. Або у яслах для клонів, припустив Робінс. Так, або у яслах для клонів, погодився Вінтерс. Іншим розумним поясненням буде припущення, що вашому приятелеві колись ампутували ногу, а потім відростили ногу. Але я перевірив записи, такого не траплялося. Про всяк випадок я взяв зразки кісткової тканини з його ребер, таза, руки і черепа. З непошкоджених частин, звісно. Усі зразки показали рівномірне нарощування кісток. Отже, Джиме, маємо клоноване тіло. У такому разі Шарль Бутен має бути живим, припустив Робінс. Цього стверджувати не можу, відізвався Вінтерс. Але це точно не він. Єдина гарна новина для нас – це те, що, зважаючи на фізичні показники, клони зберігали у діжці аж до смерті. Припускаю, що його навіть не розбудили. А якщо навіть розбудили, то першою і останню річчю, яку він побачив, було дуло рушниці. Оце так бурне життя. То якщо Бутен досі живий, він до всього іншого ще й вбився, сказав Робінс. Вінтер знезав плечима і поклав ногу трупа на стіл. Тобі краще знати, мовив. Колоніальні сили оборони штампують солдатів по стіну. Нашим новобранцям ми постачаємо модифіковані супертіла, а після закінчення терміну служби повертаємо у звичайні тіла, клоновані з первісної ДНК. Чи мають вони якісь права до того, як ми імплантуємо в них свідомість? Але щоразу, коли ми переміщуємо свідомість, то позбуваємося тіла, тіла, яке звикло жити з розумом. А ці тіла, які права вони мають? А якщо мають, то у нас величезні проблеми, бо ми чинимо з тими тілами доволі нахабно. До речі, Джиме, тобі відомо, що робимо з ними? Гадки не маю, визнав Робінс. Ми їх мульчуємо, відповів Вінтерс. Тіл надто багато, щоб влаштовувати похорони. Тож подрібні ми їх стерилізуємо, перетворюємо на компост і відправляємо до нових колоній. Таке добре водопомагає підготувати ґрунт для земних рослин. Отже, можна сказати, що наші колоністи ростуть на тілах померлих. Але насправді вони не померлі. Це кинуті тіла живих. А людину ми хоронимо тільки тоді, коли тіло гине разом із розумом. «Здається, Теде, пора тобі подумати про відпустку», – зауважив Робінс. «Робота перетворює тебе на меланхоліка». «Робота тут ні до чого». Відмахнувся Вінтерс і, показуючи нарештки, начебто Шарля Бутена спитав. «А з ти мені що робити?» «Хочу, щоб ти його знову поховав», – відповів Робінс. «Але ж це не Шарль Бутен». «Звісно, ні», – погодився Робінс. «Але якщо Шарль Бутен ще живий, я не хочу, аби він дізнався, що ми про це знаємо», – поглянув на труп на столі. «Адже тіло, усвідомлювало воно, що відбувається чи ні, заслуговує на кращу долю, і похорон – це найменше, що маємо для нього зробити». Чорт забирає цього клятого Шарля Бутена, вилаявся генерал Грек Метсон і щосили вдарив ногою об стіл. Полковник Робінс, який стояв з іншого боку столу, промовчав. У присутності генерала Метсона він чомусь завжди ніяковів. Метсон очолював службу військових досліджень колоніальних сил оборони протягом останніх 30 років. Але, подібно до всього військового персоналу КСО, мав армійське тіло, яке відмовлялося старіти. Вигляд він мав як і весь особовий склад КСО, на 25 років максимум. Полковник Робінс дотримувався думки, що людям, які піднялися на вищі щаблі у військовій ієрархії КСО, варто хоча б трохи виказувати свій вік. По генералові, який виглядає як 25-річний хлопчина, дещо бракує поважності. Робін стамець спробував уявити, який вигляд мав би Метсон, якби він показався у своєму справжньому віці 125 років. І перед очима подумки – виникло щось схоже на мошонкову зморшку у генеральській уніформі. Така картина здалася б Робінсу кумедною, якби не факт, що саме йому тепер було за 90, і навряд чи він виглядав би краще. У кімнаті був і третій генерал, тіло котрого, якби воно показувало реальний фізичний вік, продемонструвало б, що він набагато молодший, аніж здається. Спецназ бентежів Робінса куди більше, ніж кадрові вояки КСО. Дещо протиприродне було в людях, які мали три роки від роду, але були дорослими та ще й смертельно небезпечними. Хоча цьому генералові минуло більше, ніж три роки. Він був, напевне, підлітком. Отже, наш приятель Раї сказав нам правду. Заговорив зі свого місця за столом генерал Сілард, ваш колишній голова відділу з вивчення свідомості все ще живий. «Знести голову власному клонові рішення елегантне», – мовив із сарказмом у голосі генерал Метсон. Його бідним колегам довелося потім увесь тиждень щищати мізки з лабораторного обладнання. Месон поглянув на Робінса. Нам відомо, як він це зробив, тобто виростив клона. Таке в таємниці не утримати, хтось мав щось побачити. Не міг же він склепати його у прикомірку? Наскільки ми змогли встановити, він увів спеціальний код програмне забезпечення, що відповідало за діжки склонами, пояснив Робінс. На моніторах той ж бан виглядав непридатним. Його призначили на ремонт, але Бутен списав діжку, перетягнув до складського приміщення свого кабінету та під'єднав до власного сервера системи живлення. Той сервер був без виходу до лабораторної мережі. Діжку списали, а доступу до кабінету не мав ніхто, крім нього. Отже, він і насправді зварганив того клона у прикомірку, мовив Метсон. Клятий вилупок. Але після смерті Лжебутена ви отримали доступ до того складу, сказав Сіллард. Хочете сказати, що нікого не здивувала наявність там діжки для клонів? Робінс відкрив рота, але за нього відповів Медсон. У митикуватого начальника лабораторії або Абутен був таким. У комірчині завжди багато списаного і додаткового обладнання для подальшого вдосконалення та оптимізації, щоб не відволікати від роботи обладнання, задіяне в експериментах. Готовий до парі. Коли ви натрапили на той ж бан, він був осушений, стерилізований та від'єднаний від сервера і системи живлення. Абсолютно правильно, відповів Робінс. Ніхто й не спохопився, допоки ми не отримали ваш рапорт, генерал Сілард, а тоді вже склали два і два разом. Радий, що наша інформація стала вам у пригоді, зауважив Сілард. Хотілося б тільки, щоб ви склали ті два і два раніше. Вважаю просто жахливим факт, що у відділ військових наукових досліджень та ще й у такий секретний підрозділ міг пробратися зрадник. Ви мали це помітити». Робінс промовчав. Окрім беззаперечної майстерності на полі бою, спецназівці заслужили погану славу тим, що не мали такту і терпіння. У трьохлітній машини для вбивства не залишається часу на світські манери. «Помітити що?» – буркнув Медсон. «Бо той ніколи не давав жодного приводу підозрювати, що замислює зраду». День за днем він виконував свою роботу, а потім, бац, укоротив собі віку в себе у лабораторії, чи принаймні ми так думаємо. Жодної записки, зовсім нічого, що вказувало би на будь-що, крім роботи. «Раніше ви вже казали мені, що Бутен вас ненавидів», – нагадав Мецону Сівер. «Бутен насправді ненавидів мене і мав на те вагомі причини», – підтвердив Мецон. До того ж, почуття те було взаємним. Але коли людина вважає свого начальника сучим сином, це не означає, що вона готова зрадити свій народ», – Мецон показав на Робінса. Полковник також мене недолюблює, і він – мій адютант». Хіба це означає, що він побіжить до раї чи енешан зі секретною інформацією? Сівер окинув Робінса поглядом. Це правда? Що саме, сер? перепитав Робінс. Що ви недолюблюєте генерала Медсона. Потрібний час, щоб до нього звикнути, відповів Робінс. Іншими словами, він вважає мене засранцем, хмикнув Медсон. І це мене влаштовує. Не збирається лізти зі шкіри, щоб набрати більше очок. Я призначений сюди, щоб розробляти зброю та впроваджувати нові технології. «Однак, щоб не варилось у голові Бутена, до того стосунку маю. «То як це могло статися?» – запитав Сіварт. «Вам краще знати, Сіле», – зауважив Медсон. «Це ви зробили з науковця Раї ланцюгового песика, змусивши його зрадити свій народ». Адміністратор Кайнен ніколи не зустрічався з Бутеном, принаймні він це стверджує, – мовив Сіварт. Йому невідома мотивація, він знає лише те, що Бутен передав Раї інформацію щодо останніх розробок заліза розумника. Саме над цим працювала команда Кайнена – над інтеграцією технологій розумника до структури мозку Раї. «Тільки цього нам бракувало», – мовив Метсон. «Раї із суперкомп'ютерами в довбешках. Не дуже-то він просунувся на цьому шляху. Втрутився в розмову Робінс, поглянувши на Сіларда. «Принаймні, судячи з інформації, яку ваші люди отримали в його лабораторії, структура мозку Раї надто відрізняється від нашої». «Мало радості», – відукнувся Медсон. «Сіле, а що вам іще вдалося витягнути з цього хлопця?» «На жаль, окрім деталей проблеми, над якою він працює, і загальної ситуації, адміністратор Кайнен нас мало цікавить», – відповів Сіллард. «А ті кілька янишан, яких нам пощастило захопити, навідріз відмовилися співпрацювати. Вибачте за ефемізм». «Нам відомо, що раї янишани та обіни об'єднуються у союз проти нас. Але ми не знаємо, з якої причини, яким робом і де розпочнеться напад. А також. Нам невідомий внесок Бутена в це рівняння. Для того, щоб усе це з'ясувати, нам потрібні ваші люди, Метсони. Медсон зробив знак Робінсону. Чим саме можемо допомогти? Бутен мав доступ до купи секретної інформації, сказав Робінс, адресуючи відповідь Сіларту. Його група займалася перенесенням свідомості, вдосконаленням розумника та способами вирощування тіл. Усе це може зацікавити ворога, задля розвитку власних технологій або знаходження слабких місць у наших. Сам Бутен був провідним експертом із вилучення розуму з одного тіла та переміщення його в інше. Але є межа тому, скільки інформації він міг зібрати. Бутен особа цивільна і розумника немає. В його клоні ми знайшли усі зареєстровані мозкові протези, а запасних, наскільки нам відомо, він не мав. Ці пристрої під особливим наглядом, і йому знадобилося б кілька тижнів, щоб підготувати новий. Ми не знайшли жодних відомостей стосовно того, коли Бутен, Використовував щось, окрім зареєстрованого протеза. «Заради Бога, йдеться про хлопця, котрий у всіх на очах украв діжку для клонів», – обурився Сіларт. «Ми не уможливимо того, що він міг вийти з лабораторії зі стосом інформації», – зауважив Робінс. «Але це мало ймовірно. Він, очевидно, виніс лише те, що було у нього в голові». «А що до мотивів?» – спитав Сіларт. «Для нас це найважливіше». «Мене більше непокоїть те, що він знає», – мовив Медсон. Тих знань, які є у його голові, достатньо, щоб не як нам зашкодити. Я зняв із проєктів кілька груп, щоб кинути їх на оновлення системи безпеки розумника. Щоб не знав Бутен, ми спробуємо зробити ту інформацію застарілою. Полковникові Робінсону доручено прошерстити усе, що залишилося після Бутена. Якщо залишилося хоч щось, ми це знайдемо. Після нашої зустрічі я матиму розмову з провідним технічним співробітником Бутена, повідомив Робінс. Таким собі лейтенантом Гаррі Вілсоном. На його думку, в нього є дещо, що може нас зацікавити. То не будемо вас затримувати, мовив Медсон. Можете йти. Дякую, сер, сказав Робінс. Але перш ніж піти, хочу уточнити, в яких часових рамках працюватимемо. ми дізналися після атаки на ту базу. Тепер Нешана, безперечно, відомо, що ми в курсі їхніх планів. То скільки часу маємо в запасі до контрудару? Який час у нас є, полковнику? відповів Сілард. Поки що нікому не відомо, що ми атакували їхню базу. Як може бути так, що вони про це не знають? – спитав Робінс. Із з усією повагою до сил спеціального призначення, можу сказати, зберегти у таємниці такий напад складно. НШ не знають лише те, що вони втратили зв'язок із базою. І відповів Силарт. А коли почнуть з'ясовувати деталі, дізнаються, що кам'яний уламок комети, розмірами як футбольне поле, впав на планету приблизно за... 10 кліків від бази, повністю знищивши її та все, що поруч. А далі хай беруть, які завгодно, проби. Вони не покажуть нічого, крім доказів природного катаклізму. Бо це саме він і був. Просто кометість надобилася невеличка допомога. Це все, звісно, дуже мило. Мови полковник Робінс, показуючи неяскраву картинку на голографічному моніторі лейтенанта Гаррі Вілсона. Але я, Небельмеса, не розумію, що ви мені тут показуєте. Це душа Шарля Бутена, пояснив Вілсон. Робінс відірвався від монітора і прискіпливо подивився на Вілсона. Що, вибачте. Вілсон кивнув у бік монітора. Це душа Шарля, повторив. Чи конкретніше голографічне відображення її динамічної електросистеми, яка втілює свідомість Шарля Бутена? Принаймні, її копія. З філософського погляду, напевне, можна сперечатися що це, його розум чи душа? Але якщо ваше припущення щодо Шарля правильне і його мізки при ньому, то я сказав би, що він загубив свою душу. І це вона. Мене запевняли, що таке неможливе, – мовив Робінс. Без мозку структура руйнується. Саме тому свідомість переміщують від одного живого тіла до іншого. Не знаю, чому саме ми переміщуємо свідомість саме таким способом, – зауважив Вілсон. Але я вважаю, що народ поручався б намаганням працівників КСО висмоктати щири пушки мозок, якби знав, що той запроторять у пам'ять комп'ютера. «Ви би на таке погодилися?» «Дідько, ні», – відповів Робінс. «Я і так ледь не обмочився, коли мене переміщували». «Ось про що й кажу», – мовив Вілсон. «Однак ви маєте рацію». «До ось цього?» – він показав на голограму. «Ми про таке навіть мріяти не могли». «І яким чином, Бутену, це вдалося?» – спитав Робінс. «Звісно, хитрістю та облудою», – відповів Вілсон. Півтора роки тому Шарль та всі інші змушено працювали тільки з технологіями землян і з тими, які пощастило запозичити чи поцупити в інших рас. А переважна їх більшість у нашому куточку галактики перебуває на приблизно одному з нами рівні технологічного прогресу, оскільки слабших або виганяють із насидженої землі світ за очі, або вирубують під корінь. Але є в нашому околодку одна раса, яка на світлові роки випередила усі інші – консю сказав Робінс, і в його уяві з'явилася величезна крабоподібна істота, незрівняно просунутіша технологічно. А тож, підтвердив Вілсон, саме Консю передали два роки тому Раї свою технологію, коли ті атакували нашу колонію на Коралі. А ми, своєю чергою, поцупили її у них, здійснивши у відповідь контратаку. Я увійшов до команди, які доручили проаналізувати технологію Консю, і, запевняю вас, ми здебільшого так і не зрозуміли, що до чого. Проте одну із нахідок ми, зосередивши на ній нашу увагу, передали в розробку Шарлю, а саме – поліпшення процедури перенесення свідомості. Тоді я й увійшов до його групи. Саме я вчив його користуватися тим, що нам удалося з'ясувати. Як бачите, він виявився спритним учним. Звісно, з досконалим інструментом і робота ладиться. Тепер із технологією консю ми перейшли від висікання іскор з каменів до використання реактивного двигуна. Адже ви про це нічого не знали, зауважив Робінс. Не знав, погодився Вілсон, але бачив щось подібне. Шарль скористався технологією концю для вдосконалення нашого процесу перенесення свідомості. Тепер ми можемо здійснювати це за допомогою буфера, чого не чинили раніше, що робить процес перенесення менш шкладливим до помилок на будь-якому боці, приймальному чи передавальному. Але своє відкриття він тримав при собі. Про цей прорив я дізнався лише тоді, коли отримав наказ розібрати його папери. Мені пощастило, бо машина, на якій зберігали цю інформацію, була у списку призначених до старання інформації і передачі до обсерваторії КСО. Їм кортіло дізнатися, чи можна застосовувати технологію консю в моделюванні процесів у середині зірки. Робінс кивнув на голограму. На мою думку, це важливіше. Вілсон знизав плечима. Насправді, практична від цього невелика. Жартуєте? Здивувався Робінс. Адже тепер ми спроможні складувати свідомість. «Так то воно так. У принципі це може стати корисним. Але тут багато застережень», – мовив Вілсон. «До речі, що вам відомо про процес перенесення свідомості?» «Небагато», – відповів Ромінс. «Я в цьому не спеціаліст. Своїм ад'ютантом генерал призначив мене завдяки організаційним здібностям, а не науковій кваліфікації». «Гаразд, дивіться», – сказав Вілсон. Ви самі зауважили, що без мозку сліпок свідомості, як правило, руйнується. Це стається через те, що свідомість безпосередньо залежить від фізичної структури мозку. І не просто абстрактного мозку. Вона залежить від цілком конкретного мозку, в якому зародилася. Зліпок свідомості подібний до відбитка пальця. Він унікальний для кожної конкретної людини. І ця унікальність поширюється аж до генотипу. «Погляньте на своє тіло, полковнику», – продовжив Вілсон. Воно зазнало значної модифікації на генетичному рівні. Ви отримали зелену шкіру, підсилену мускулатуру і штучну кров, яка в кілька разів багатша на кисень, аніж звичайна. Ви – гібрид, створений із власних генів та генів спроєктованих, щоб посилити ваші можливості. Отже, на генетичному рівні ви – давно не ви, за винятком мозку. Він залишився повністю людським і цілком обумовлений вашими генами. В іншому випадку свідомість неможливо перенести. «Чому так?» – поцікавився Робінс. Вілсон посміхнувся. «Хотів би я знати відповідь. Я лише ретранслюю те, що повідали мені Шарль та члени його команди. Я тут лише на підхваті. Проте розумію, що від цього?» – Вілсон махнув рукою в бік голограми. «Пуття вам не буде, бо їй потрібен мозок, причому мозок Шарля, аби дізнатися, що в ньому є. А мозок Шарля зник разом із його тілом. Якщо так, і ця нам ні до чого», – гаркнув Робінс. «То якого біса ви мене сюди запросили?» «Я зазначив, що глобально вона не дуже корисна», – відгукнувся Вілсон. «Але може стати у пригоді в одному конкретному аспекті». «Лейтенанте Вілсоне», – сердито мовив Робінс, – «переходьте вже до справи». «Свідомість – не єдине відчуття особистості. Важливими складовими є знання, емоції та душевний стан», – сказав Вілсон, повертаючись до голограми. «Ця модель дає змогу дізнатися, «Про знання та відчуття Шарля на момент створення цієї копії. На мій погляд, якщо бажаєте дізнатися, що і чому замислив Шарль, треба починати звідси». «Ви і щойно зазначили, щоб дістатися свідомості, нам знадобиться мозок Бутена», – заперечив Робінс. «А його у нас нема». «Зате у нас є його гени», – нагадав Вілсон. «Для своєї мети Шарль створив власного клона. Я пропоную вам, полковнику, створити його клона для вашої мети». А ви клон Шарля Бутена? презирливо фиркнув генерал Медсон. Нам ще одного мало. Медсон, Робінс та Сілард сиділи в генеральській їдальні на станції Фенікс. Медсон із Сілардом їли, Робінс ні. Формально генеральська їдальня була відкрита для всіх офіцерів, але фактично жоден офіцер зі званням нижче генеральського сюди не заходив, хіба що за особистим запрошенням генерала, і рідко дозволяв собі більше, ніж склянку води. Робін згадав, хто і коли започаткував цей безглуздий етикет. Він помирав від голоду. Генеральська ідальня була розташована наприкінці ротаційної осі станції «Фенікс» і, маючи прозорі стіни, дах та стелю, опинилася, наче всередині гранованого кристала. Звідси відкривався запаморочливий вид на планету «Фенікс», яка ліниво оберталася над головою, затуляючи собою майже весь небосхил. Ідальний білоголубий діамант, чия схожість до Землі, завжди викликала у Робінса гостре відчуття ностальгії в тій частині мозку, яка відповідала за нудьгу за домом. Залишати землю легко, коли тобі 75, а єдина перспектива – смерть від старості впродовж кількох непристойно коротких років. Проте якщо залишиш її, назад шляху не буде. Чим довше Робін жив у ворожому Всесвіті, який з усіх боків оточував у людське поселення, тим з більшою теплотою згадував мляве, але порівняно безтурботне життя у 50, 60 і навіть у 70. Необізнаність – це дар Божий, чи принаймні благословений спокій душі. Запізно сумувати. Подумки сказав собі Робінс і зосередив увагу на Метсоні та Сіларді. Лейтенант Вілсон упевнений, це найліпший наш шанс дізнатися, що коїлося у Бутена в голові. Принаймні спробувати цю ідею краще, ніж не робити нічого. Мене цікавить насамперед, чому лейтенант Вілсон упевнений, що в тій машині зберігається зліпок свідомості саме Бутена, сказав Метсон. Таким саме успіхом Бутен міг змайструвати свідомість будь-кого. Та хоча б свого довбаного кота, чорт забирай. «Цей зліпок відповідає лише свідомості людини», – мовив Робінс. «Ми можемо стверджувати це напевно, бо переміщуємо свідомість кожен божий день. Це точно не кіт». «Боже, Робінсоне, то був жарт», – хмикнув Метсон. «Проте все одно це може бути не Бутен. Ймовірність, що це хтось інший є, але вона дуже мала», – незворушно продовжив Робінс. Ніхто в лабораторії не знав, що Бутен працює над цим. Змоги скопіювати чужу свідомість також не було. Неможливо зробити це без відома людини. Нам хоча б відомо, як це робиться, спитав генерал Сіллард. Ваш лейтенант Вілсон каже, що воно є в машині, виготовленій за технологією консю. Якщо ми забажаємо нею скористатися, хто-небудь знає, як це робити? Ні, відповів Робінс, поки що не знаємо. Вілсон упевнений, що з'ясує, але він не спеціаліст із перенесення свідомості. «Я є таким спеціалістом», – мовив Медсон. «Чи принаймні очолюю групу тих, хто достатньо давно займається цим, щоб допитрати, як це має статися. Процес передбачає наявність фізичного мозку, а також свідомості, яку туди треба перенести. Для цього нам бракує лише мозку. Я вже не торкаюсь етичних аспектів». «Етичних аспектів?» – перепитав Робінс, не приховуючи здивування в голосі. «Так, полковнику, саме етичних аспектів». Роздратовано повторив Мецун. Хочете – вірте, хочете – ні. Я зовсім не сумніваюсь у ваших моральних принципах, генерале. Винувато мовив Робінс. Мецун махнув рукою. А, забудьте. Проте питання залишається. Колоніальний союз – давно прийнятий закон, що забороняє клонування не КСО персоналу, живого чи мертвого, але насамперед живого. Людей ми клонуємо в єдиному випадку, коли надаємо військовим після закінчення терміну служби немодифіковані людські тіла. Бо Бутен особа цивільна і не є колоністом. Навіть за величезного бажання ми не маємо права створити його клон на легальних підставах. Але сам він виростив собі клона, зауважив Робінс. Однак полковнику ми не можемо дозволити собі випуститися до моральних принципів зрадника. Знов роздратувавшись, рявкнув Метсон. Можемо отримати науково-дослідний дозвіл на виняткове відхилення від закону колоній, запропонував Робінс. Таке траплялося і раніше. Ви самі його отримували. Тільки не в подібному випадку, відказав Медсон. Ми отримаємо дозволи порушити закон, щоб протестувати нові системи озброєння на незаселених планетах. Варто тільки розпочати хімічити склонами, як одразу знайдуться розумники, котрі пророблять дірки у наших головах. Такого роду питання комісія навіть не винесе за стіни. Бутень є для нас ключиком для розкриття плану раї з їхніми союзниками, сказав Робінс. Може, саме пора пригадати кодекс американської морської піхоти? Простіше просити пробачення, ніж отримати дозвіл. Мене захоплює ваша готовність підняти веселий Роджер полковнику, зауважив Медсон. Але не вас вони почеплять на реї. Чи точніше не вас одного? Силор який захоплено на мене в біфштекс, проковтнув шматочок і поклав ножа й виделку. Ми зможемо це зробити, заявив. Перепрошую, Медсон повернув голову. Передайте той зліпок свідомості спецназу генерали запропонував Сілерн, разом із генами Бутена. Ми створимо бійця сил спеціального призначення. Зазвичай використовуємо кілька наборів генів, отже його, з формального погляду, ніхто не вважатиме клоном. І якщо з переміщенням свідомості не вийде, не біда. Тоді ми просто отримаємо ще одного солдата-спецназівця. В будь-якому випадку нічого не втрачаємо. За винятком того, що якщо свідомість приживеться, отримаємо спецназівця-зрадника, поправив Метсон. Звучить не дуже привабливо. «До цього можна підготуватися», – мовив Сілард, і знову взявся за виделку. «Ми скористаємося генами живої людини та ще й колоніста», – зауважив Робінс. «Наскільки мені відомо, сили спеціального призначення використовують гени добровольців КСО, котрі померли до того, як потрапили на службу. Саме через це їх і називають бригадами привидів». Сілард зиркнув на Робінса. «Мені ця назва не подобається. Гени померлого добровольця лише одна складова». Зазвичай ми використовуємо гени добровольця як шаблон. Але ССП використовує куди ширшу палітру генетичного матеріалу. Зважаючи на завдання солдаті спецназу, це є обов'язковою умовою. Обріч його Бутен офіційно мертвий, отже маємо труп із повним набором його генів. Нам невідомо, живий він чи ні. До речі, чи є у нього родичі? Немає, відповів Мецун. Була дружина та дитина, але вони давно померли. Інших родичів Бутен не мав. «Тоді це взагалі не проблема», – сказав Сілард. «Після смерті гени вже не належать людині. і раніше доводилося брати гени у колоністів. Не бачу причини, чому б не запозичити їх тепер». «Не пригадую, щоб я чув, як ви створюєте своїх бійців, сили, зауважив Медсон. «Ми не вважаємо за потрібне потякати на цю тему генерали», – мовив Сілард, відправляючи у рот чималий шматок біштекса. «І вам це відомо». Шлунок Робінца забурчав. Метсон хмикнув, відкинувся на спинку стільця, роздивляючись Фенікс, що висів у небі. Робінс простежив за поглядом генерала і відчув гострий напад ностальгії. Нарешті Метсон повернувся до Сіларда. Добре це чи погано, але Бутен був одним з моїх людей. І я не можу перекласти відповідальність із нього на вас, Сіла. Розумію, мовив Сілард, та запозичте мені Робінса. Він діятиме як ваш зв'язковий, тож відділ армійських наукових досліджень Завжди триматиме руку на пульсі. Будемо обмінюватись інформацією. Технічного спеціаліста ми теж запозичимо. Як там його, Вілсон? Матимете змогу працювати з нашими експертами і адаптувати технологію концю для наших потреб. Якщо вигорить, матимемо думки та мотивацію Шарля Бутена, а заразом краще підготуємося до прийдешньої війни. Ну а якщо не вийде, отримаємо просто нового солдата. Матеріал не марнуватимемо. Метсон прискіпливо поглянув на Сіларда і сказав, Здається, вам просто гортить зайнятися цією справою. Людство стоїть на порозі війни одразу з трьома расами, зауважив Сіллард. Такого раніше не траплялося. Ми можемо подолати будь-кого з ворогів, але не усіх трьох разом. Силам спеціального призначення наказано відвернути цю війну до її початку. Якщо допоможемо, маємо цим скористатися. Принаймні спробувати скористатися. Робінсе, звернувся до нього Медсон. А ви що думаєте? Якщо генерал Сілард має рацію, такий підхід допоможе обійти юридичні та етичні аспекти, сказав Робінс. Справа того варта. До того ж, будемо в курсі. Робінс мав особисті застереження щодо співпраці зі солдатами та спеціалістами спецназу, але не вважав за потрібне озвучувати їх просто зараз. Мецон, однак, висловив, не вибирав. Генерале, ваші дівчатка та хлопчики погано вживаються з нормальними людьми. Це головна причина, через яку «Науковий відділ неохоче співпрацює із спецназом». «Спецназ – це насамперед солдати», – відгукнувся Сілар. «І вони виконують накази. Ми впораємося. Ми робили це раніше». Один з бійців КСО приєднався до сил спеціального призначення у битві за корал. Якщо тоді вдалося взаємодіяти, не бачу причини, чому б тепер нашим спеціалістам не порозумітися без зайвого кровопролиття. Мецон задумливо тарабанив пальцями по столу. «Скільки часу це забере?» – спитав. «Доведеться створити новий шаблон для цього тіла, а не просто адаптувати генотип», – відповів Силард. «Треба уточнити, але зазвичай робота з нуля займає приблизно місяць. Процес вирощування тіла триватиме щонайменше 16 тижнів. А ще не треба забувати про час на розроблення процесу переносу свідомості. Звісно, будемо займатися цим паралельно з вирощуванням тіла. А прискорити процес можна?» – поцікавився Медсон. Можна, відповів Сілар. Але внаслідок цього отримаєте мертве тіло чи ще гірше. Самі розумієте, не можна квапитися з виготовленням тіла. Тіла ваших солдатів вирощують за таким самим графіком, і, гадаю, ви пам'ятаєте, що трапилось, коли цей процес прискорювали. Медсон поморщився. Робінс, який служив адютантом генерала лише півтора року, це зайвий раз нагадало, що Медсон займає свою посаду давненько, і, незважаючи на їхні тісні робочі стосунки. У його даних про шефа було ще багато білих плям. «Гаразд!» – нарешті сказав Мецун, «Забирай. Побачимо, чи вдасться з цим щось зробити. Але доглядай за ним. У мене були свої негаразди з Бутеном, але я й не підозрював, що той може стати зрадником. Він мене обдурив. І не тільки мене. Ви перемістите свідомість Бутена в одного зі солдатів спеціальних сил. Тільки Богові відомо, як він з нею розпорядиться». «По руках!» – мовив Сілард. «Якщо перенесення відбудеться «Ми дізнаємося про це дуже скоро. Інакше я знаю, куди його скерувати. Про всяк випадок». Ось і домовилися. Мецон знову втупився у планету, що висіла над головами. «Фенікс!» – задумливо протягнув. «Істота спроможна відроджуватися». Доволі влучна назва. Вважали, що Фенікс спроможний постати з попелу. Будемо сподіватися, що ця відроджена істота не перетворить на попіл усе, що довкола. Ось і троє втупилися у планету котра оберталася в них над головами.